Василь так і поніс на руках Варю, яка притискала до себе новонародженого. Вдома її вклали на ліжко. Варя щільно загорнулася в ковдру, ховаючись разом з дитиною. Як намовляла її мати дозволити забрати дитину, щоб добре обмити та сповити, не дала. Дивилась з переляканими очима і тільки одне, каже. «Не віддам, нікому не віддам». Так і пролежала до ранку. І знову те ж саме. «Запрягай коня, їдь за фельдшеркою», – плачучи, сказала мати Василеві. Варя попросила пити. Жадібно випила цілий кухоль молока. «Не дам фельдшерці дитину», – сказала вона, годуючи груддю намовля. «Вона лише огляне тебе. Вона забере мого сину». «Навіщо?» «Бо вона теж ворона», – пояснила Варя. «Господи, що ж робити? Вона марить», – знову заголосила мати. «Заспокойся», – наказав Павло Серафимович. «Варю може покликати Уляниду?» – обережно запитав він доньку. «Так, нехай до мене прийде Улянида. Я скучила за нею», – сказала Варя. Два тижні Улянида не відходила від ліжка Варі. Вдень вона працювала в колгоспі, увечері йшла додому, звідки приносила хворі пляшечки з настоями. Варя нікого до себе не підпускала, окрім Уляниди. Батьки вже не знали, що робити, що гадати. Породілля то отямлювалась, починала свідомо розмовляти з рідними, то знову її очі ставали безумними. Гваря жахалася якоїсь ворони та хреста, які її ввижалися повсюди. Іноді жінка ставала схожа на божевільно, дивилася не розуміючим порожнім поглядом на рідних і не пізнавала їх. Улянидо, що з нею? Питала мати, обливаючись слізьми, коли донька відсахнулася від неї, як від привида. Хіба я знаю, стинула плечима. Що вплинула на неї спека? Можливо. Чи злякалася чого? О, може, її перевякували ти на вузку? Уже вивела. Чи одужає? А я знаю. Скаже, не дивлячись в очі, і знову чаплує над своїми настоям. І що з неї візьмеш? Дивакувата, мовчазна, але знає свою справу. Батьки, як могли, намагалися віддячити та догодити Уляниді. Постелили її на дерев'яній канапі у кімнаті доньки. Годували смачним, з собою на роботу давали вуздика з харчами. Нехай кажуть, що улянита не сповна розуму, а лише рятувала доньку. Іноді у вісні Варя марила, то тікала від когось, рятуючи свою дитину, то кликала Андрія. Добре, що Василь перейшов спати в комору і не чув того. А у ляниді хіба є яке діло, то Марень не дуже є. Вважають її причинною, той й на краще. Що почула, нікому не скаже. Та ніхто не запитує, хто буде спілкуватися з жінкою, яка не сповна розуму. Старання Уляниди ляниди успіхом. Варя повернулася до нормального життя. Була ще квола та бліда, але марення вже припинилися, і вона почала пізнавати рідних та свідомо розмовляти з ними. Жінка навіть не пам'ятала, що з нею трапилося. Останнє, що зберегла її свідомість – жахлива спека, біль, переймі. А далі, ніби хто стер з пам'яті усі події. «Так, буде краще», – сказала Олянида, напевно, маючи на увазі провал у свідомості Варі. «То я вже піду додому?» Запитала вона і, не чекаючи відповіді, почала збирати у вузлик свої пляшачки та трави. Мати Варі мало не цілувала руки жінці за спасіння доньки. Улянида ні пари з вуст, ніби не до неї, мовчки пішла. Павло Сарамфимович подав і шматок сала, подякував, взяла без слова і подибала геть. А вже наступного дня Варі заявила, що потрібно похрестити дитину. Як ти собі це уявляєш, запитав Василь, де того батюшку знайти? Я чула, у районі залишилася церква, тож можна там, відповіла Варя. Це ж не близько, на підводі поїдемо, виїдемо вночі, а вранці будемо там. А як назвемо хлопчика? Сашком. Мене й не спитала, ображено зауважив чоловік. І він буде носити ім'я Олександр. Твердо голосом, що не приймав заперечень, сказала Варя. Василь не став сперечатися. Нехай буде так. За хрещених батьків узяли Марічку та Геннадія Бойка. Він не був комсомольцем, тож міг іти до церкви. Згодом так і зробили, як хотіла Варя. Все обійшлося добре, і їм ніхто не завадив охрестити малюка. Увечері, коли батько з Василем поїхали перевозити з стіжки сіна із сіно житі, а мати боралася по господарству. Варя сказала, що хоче побачити Ольгу, показати їй та племінникам дитинку. Я скучила за сестрою, да но вже її не бачила, пояснила Варя матері. Ти ще слабка, зауважила мати, промовчавши про те, що Ольга часто навідувала сестру. Треба ж мені розходжуватись після лежання. Варі усміхнулася. А Маргаритка де? Її Марічка до себе забрала. Варі погодувала дитину, сповела, за пазуху засунула про запас пару полюшок і пішла. Ледь вийшла з двору, побачила, як від дядька Костя вийшов Андрій. І вона пришвидшила ходу. Пішла не оглядаючись, але позаду почулися кроки. Варю, радісно сказав Андрій, наздогнавши її. «Я такий радий, що ти одужала. Я молив за тебе, Бога!» «Дякую!» – мовила, не дивлячись на нього. «Іди своєю дорогою, бо люди почнуть чесати язиками!» «Нехай, мені байдуже! Головне, що ти вже здорова!» «Дякувати Богові! Андрію, ти хочеш, щоб у мене знову були неприємності?» Ні, що, у ти, які неприємності? Досить з мене того, що Василь недолюблює Маргаритку. Тому що вона моя донька? Я вже тобі казала, що ні. Скажи мені правду, прошу тебе. Ще раз повторюю, Маргаритка не твоя донька, а те, що вона народилась на восьмому місяці, нічого не значить. Я до останнього дня працювала на городі, в полі по господарству, ясно? «А тепер відійди від мене!» – попросила Варя. «І зрозумій нарешті!» «Не можна змінити долю, тож спробуй змінити себе!» А Вона так і не поглянула в його бік. Андрій ще довго дивився їй у слід, проведжаючи закоханим поглядом тоненьку постать. Варя йшла босоні шкурною дорогою, гордо несучи немовля. Вона весело здоровкалася з перехожими і розквітала у задоволеній усмішці, коли її вітали з новонароченим. Вона раділа життю, нехай легкому, наповненому і тяжкою працею, і тривогами, і сумнівами, і щемливими та болючими водночас спогадами про минуле. Її радувало все навколо, і сонце, яке важкою помаранчевою діжею, ліниво закочувалося за верхівки дерев. І могикання ситих корів, які поспішали до своїх дворів, і старенький дідусь на призбі, що тримав у зубах люльку, і навіть оті позаці гарбузи, яким було мало городу, так перелізли через тин і зависли з іншого боку. Хотілося, щоб все навколо раділо і варій, яка подарувала цьому яскравому світові нове життя і тому маленькому згорточку, який вона обережно притискала до грудей. Але не все навколо було так райдужно. Ось покинута хата Бондарчуків. Далі по Номареньків, а там сумно глипає з забитими вікнами ще одна – А В одних щільно зачинені віконниці, в інших вікна – з'яючі темні діри або ж забиті старими дошками. Нещодавно хати були веселіші, бо в них жили люди. Там було життя. Нові закони та порядки змусили людей покинути рідні гнізда і цілими родинами їхати у шукаючи нового життя. Усі вони, і Ботарчуки, і Пономаренки, і Сидоренки, були добрі господарі, але спіткала їх одна біда. Усі ці родини не мали змоги сплатити непосильні податки. Тож, не чекаючи покарання, тихенько розпродали свої господарства і поночі втекли з села разом із дітьми. Усі вони сподівалися знайти роботу у містах, плекали надію влаштуватися на новобудовах або шахтах. А чи вдалося, чи знайшли краще життя? Ніхто не знає. Варя застала Ольгу вдома. Та сиділа посеред двору, на колоді схлипувала. Що трапилося? Варя підійшла до сестри, сіла поруч. Іван, крізь сльози сказала Ольга. Що з ним трапилось? – стривожилась Варя. Що, що, шеребець клятий у гречку стрибнув? «Ти можеш пояснити?» «Е «Він, він!» – слипувала жінка. Е «Він гуляє!» «Як то? Як усі жеребці!» Ольга перестала хлипати, витерла подолом очі. «Зрадник він! Ось що!» «Ти спіймала його на гарячому?» «Ні, але спіймаю!» «Балачок наслухалась?» «Як би що!» «Впевнена, що хтось те знає, куди він бігає, але ніхто нічого не каже!» «Тоді звідки ти взяла, що він тобі зраджує?» – Гаря посміхнулася кутиками в уст. «Я вже давно помітила, що він охолов до мене», – Оля стишила голос. «Це почалося, коли я втратила дитину». «Олю, ти мене вибач, але й не дивно», – у Тонгій сказала Фаря. «Ти іноді з ним поводишся грубо, нелагідно, то стосанів надаєш, то привселюдно пошлеш під три чорти». А якщо я така є, бачили очі, що вибирали, що хоч повиласти. Одружувався, то казав, що кохає, а шестеро дітей хто мені зробив? Я його і оперу, і нагодую, і в постіль чисто кладу. Ти гадаєш, я не можу бути лагідною і пристрасною? Я не те хотіла сказати. Тож про зраду лише з догадки. Якби ж то, скривилась Ольга, хоча вечорами десь пропадати. То до того зайшов, то там просили підсобити, а вчора у неї знову покотилися сльози. Прийшов додому, аж світиться. Збираємось спати, почали роздягатись, а у нього, у нього соручка і спіння в жіночій крові. Ну, ти ж розуміє, і хватило совісті так повернутись, і та лахудра навіть не забрала. А Іван як це пояснив? запитала Варя однією рукою, обнімаючи сестру за плечі. А ніяк, очі вирячив і стоїть червоний як рак. А що йому? Очі у сірка позичив і лупає ними, а безсоромний. Ой, що мені робити? Як ту зміюку вивести на чисту воду? заголосила Оля. Навіть не знаю, що порадити, зіткнула Варя. Я знаю, до кого він бігає. Кажуть, ударка знову вагітна. Ось тобі вдова П'ятеро дітей має і шостого незабаром у полені принесе. Мій жеребець там точно побував. Я простіткую за Іваном, я його вистежу. А їй не тільки патли, а й у ті великі цвіцьки повітриваю. Збуджено затарадорила Ольга. Варя розсміялася. «А тобі смішно, так? Згорі, сестри, насміхаєшся?» «Дурненька ти моя!» – сміючись, промовила Варя. «Ех ти, дурний піп тебе хрестив застрічку!» Навигадувала казна що подумай сама. Якщо одарка вагітна, то звідки у неї жіноча кров? А й справді, полегшено видихнула Ольга і сміхнулася. Злість зовсім затьмарила розум. Одарка ні за що могла б ходити з розбитою мордою. Все одно потрібно з'ясувати, чи насправді вона чекає дитину. От і дізнавайся. «Краще не слідку за чоловіком, а будь із з ним лайтнішою, сказала Варя. «То ми підемо дітей знайомити із Сашком, чи так і будемо сидіти на цій колоді?» Доки Павло Серафимович запрошував Трохима повечеряти разом з ними, Марічка бавила Маргаритку та Соню. Варя вклала спати, не мовляю, одразу ж кинулась допомагати матері. Ішла б до свого чоловіка», – зауважила мати. Він зараз у хліву почистить і підійде сюди, – сказала Варя. А у чоловіків знову розмови про непосильні податки. Хіба ж можна так із людей знущатись? – обурено сказав Трохим. Маю не так багато землі, а повинен здати 16 пудів зерна. Але ж не вся земля під житом. Є ще й городина, й садок. Як без того всього? Навіть не знаю, хто ті закони пише. Напевно, той, хто ні разу не працював у полі – і не знає, як що росте», – зітхнув Павло Серафимович.